Аз съм причината тази вечер да започнем по-късно и за което искам да се извиня на всички. А... Сега може да изпадна в едно търсене на обяснения. А... Всъщност, от... успях долу горе от телевизията до тук да се предвижа за около 45 минути с кула. Извинявам се за това, но нищо не можех да направя след като вече бях взела решение така да дойда. А... Така ми... 13 ти дебат от поредицата Биоетика и Биоправо. А, вие знаете, вече с много от вас сме се виждали и преди, и знаете, че това е една идея на Стоян Ставро, която правим съвместно. Днешният ден ще говорим за спортуващото тяло. И затова имаме двама гости, освен с които сме поканили тази вечер. Това е доктор Богдана Илинова, която е преподавател към факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация. И това е към катедра спортна медицина. И Захари Георгиев, който е един от доените на бойните изкуства в България. Сега ще ме поправите, ако не произнасям добре името на вашето бойно изкуство. Той е представител на Сугавара Martial Arts Institute, така ли се казва, mm -hmm. за България и това вече което за мен е много неясно и предполагам, че ще настъпи някакво изясняване в днешния разговор е, че той от 2012 година е Кьоши Мен в Катори Шинто Звучи доста загадъчно, вероятно не е толкова загадъчно, но ще разберем. Захари Георгиев също е и автор на разработката, стратегия и тактика на класическия бой с японски меч. Спирам с предварителното представяне на гостите сега до тук и ще дам думата на Волдана Илинова. Да започне. Така добре ли е стояне? Добре, окей за човешкото тяло и специално за спортуващото тяло, бих искала да изясня, че физическото развитие на човека е сбор от морфологични и проистичащите от тях функционални особености на организма, характеризиращи формата и строежа на тялото на човека и е пряка връзка с здравословното състояние и физическата деспособност на индивида. И физическото развитие е непрекъснат процес от раждането на човека до неговата смърт, като се характеризира както с количествени, така и с качествени изменения в организма и практически във формата и структурата на тялото и на човека. И в началните периоди на живота, от детството, и юношеството, младежката възраст до настъпване на зрелостта върви в възходяща посока и практически би трябвало да се подобрят всички параметри и особености на организма и на тялото на човека. След настъпване на зрелостта, започва обратно развитие или тъй наречените инволютивни промени във всички органи и системи. И физическото развитие или формата и структурата на тялото на човека зависи от редица вътрешни за организма и други външни от обкръжаващата среда фактори. Към вътрешните фактори от основно значение е генетичния фактор или наследствените белези На всички ви е известно, че на високи стройни едри родители и децата израстват високи, дори в съвременния етап на акцелерация се наблюдава тенденция децата да превишават по ръст родителите си. Не е абсолютно правило, но се наблюдава такава тенденция. Докато ако родителите са дребни, нисички, миньончета, не може да очакваме, че детето им ще израсне с данни за баският примерно 2 метра ръст. Това е значението на наследствените белези за формата и структурата на човешкото тяло. От основно значение е функцията на ендокринната система с отделените от жледите с вътрешна секреция хормони. Като от най-голямо значение е отделение от хипофизата с хормон или хормона на растежа. При правилното функциониране и отделяне в достатъчни количества се наблюдава и установява правилен растеж и развитие на индивида. Има случаи, когато по патологични причини хипофизата отделя по-малки количества суматотропен хормон и това предизвиква заболяването на низъм, чуджешки ръст. В други случаи, пък, ако хипофизата отделя по-големи количества от хормона, се развива гигантизъм. Всички сте виждали юноши и девойки или даже хора над 22 високи. Ако след завършване на растежа, след 20 годишна възраст се отделя по-голямо количество суматотропен хормон, се развива заболяването акромегалия, представлява разрастване на дисталните части на тялото. Дланите, ушите, долната челюст, мандибулата, носа, ходилата разрастват прекомерно и заболелия добива уродлив вид. Възможно е да се получи и органомегалия прекомерно разрастване на вътрешните органи, които, което даже да застрашава живота. на. Човека. Това иллюстрира значението на соматотропния хормон за правилния растеж и развитието на тялото. Останалите хормони на щитовидната жлеза, на надбъбречната кора, половите хормони, вследствие на които през побертетната възраст се формират вторичните полови белези, имат голямо значение за правилния растеж и формирането на тялото. Към външните фактори от значение. Социалната среда, начина на живот и от най-голямо значение начина на хранене. Правилното хранене с достатъчно бил в детска възраст, които са градивен елемент на тъканите и без тях не би могъл да порасне и да се развива нормално индивида, балансирани от към останалите хранителни вещества. Мазнини и въглехидрати с достатъчни количества витамини, минерални соли, микроелементи довеждат до правилен растеж и развитие, докато гладуването, недостатъчното количество гълтъчини в детската възраст предизвикват изоставане в растежа и развитието. Заниманията с физкултура и спорт и изобщо двигателната активност в значителна степен благоприятстват правилния растеж и хармоничното развитие на тялото. Обаче натоварванията трябва да са строго съобразени с анатомо-физиологичните особености на детската възраст, която се характеризира с бурен растеж на фона на незрялост на всички органи и системи сърдечно-съдоведихател, на опорно-двигателен апарат. Така че много големи, с много продължителна интензивност силови натоварвания не само, че не биха благоприятствали растежа и развитието, а биха спряли растежа на децата. Затова самите натоварвания трябва да са строго съобразени с възможностите на детската възраст. И знаете, че от най-ранна детска възраст се практикуват елементи от гимнастиката, плуване, начално обучение по ски. Даже сега и някои от бойните спортове ги записват децата на доста ранна възраст, на 3-4 годинки. Но естествено натоварванията трябва да са строго съобразени с възможностите и антомо-физиологичните особености на детската възраст. И физическото развитие или формата и строежа на човешкото тяло изследваме посредством суматоскопия и антропометрия. Суматоскопията представлява изследване, събираме данни за формата и структурата на тялото на човека посредством подробен оглед на тялото. А пък антропометрията е метод за изследване чрез измерване на отделните параметри на човешкото тяло и регистрираме дължини на човешкото тяло като основната дължина, знаете, е ръста на човека, но освен него се измерват дължините на крайниците, разтега на ръцете, обиколки на тялото, от които от особено значение за хармоничното и правилно развитие, гръдната обиколка, която регистрираме в Три измервания пауза, нормално отпуснат граден кош, дълбоко вдишване и дълбоко издишване. Разликата между дълбокото вдишване и дълбокото издишване на обиколките се нарича дихателна разлика и информира за степента на развитие на градния кош. Така че при спортисти, при спортуващи хора е 10-12 см дихателната разлика. При неспортуващи, тъй като градният им кош е значително по-неразвит, може и да е половин-1 см при астеничен граден кош. Освен това измерваме обиколките на крайниците, на мишница, контрахирана и отпусната на предмишница, на бедро, на подбедрица, които в последствие заедно с останалите параметри, които измерваме, каквито са диаметри в човешкото тяло, а също така и кожните гънки, както и физиометричните показатели, тегло на изследваното лице, жизнена вместимост, това е виталния капацитет или колко милилитра въздух събират белите дробове. И при мъжете средно 4, при здрав мъж 4500 милилитра, а при определени спортове, каквито са гребане, плуване, може да се, почти да се отвои, да стане 6-7000 милилитра. Това са литри фактически 7 литра. Докато при дамите средната стойност е 3000 милилитра. Средно, някоя дребничка може да има 2500, някоя по жена или пък занимаваща се с изброените спортове. Може да има и тя 3, 800 или 4, даже 4500 мл. Това е виталният капацитет на белите дрогове. Измерваме също така и кожните гънки посредством калипериметрия. То си е част от антропометрията, но тъй като уреда се нарича калипер, кожните гънки ги регистрираме с оглед разпределението на подкожната масната към по тялото и заедно с другите регистрирани антропометрични показатели ни служат за анализа на състава на телесната маса посредством изчисляването на производни показатели, а именно процент телесни мазнини от общото тегло на човека и на спортиста, в частност, какъв е процента на телесните мазнини изобщо за населението, здравословният процент за мъжете е 15%, като до 18% телесни мазнини не носи здравословен риск, т.е. не се счита, че има наднормено тегло. Докато за спортисти, активно трениращи следствие на хипертрофията, на мускулатурата, намалява подкожната масна тъкън и средния нормален процент за спортисти е 10%. А пък под 6% се счита, че вече не нездравословно, даже в спортовете с теглови категории. ако процента телесни мазнини под 5%, а това се наблюдава, е абсолютно противопоказано сваляне на килограми преди кантара, защото няма телесни мазнини, които да могат да бъдат свалени и щом свали състезателя 1, 2, 3 килограма, ще свали мускулна маса. А като свали мускулна маса, му намалява силата и практически не може да се реализира на състезанието. Така че спортните специалисти и треньори имат предвид. Тези показатели. А при дамите, нормалния процент е, 20-25% телесни мъзнини. Виждате, че има съвсем значителна разлика между състава на телесната маса на мъжа и на жената. И до 28% не се счита, че има здравословен риск, т.е. наднормено тегло. Изчисляваме и в килограми или като абсолютно количество телесните мъзнини. По-интересен показател е активната телесна маса, която включва всичко останало без масната тъкан. Тук се включват кости, мускули, стави, телесни течности, всичко без масната тъкан. При спортистите особено интересен показател е количеството на мускулната маса. Това е теглото само на мускулатурата от, общите, от общата телесна маса или килограми на спортиста. И при мъжете от населението възлиза на 35-40%, в по-редки случаи до 45% от общото им тегло да е мускулатура. Докато при спортисти, активно трениращи, този процент се увеличава на 50%, 55% и 60% даже при силови атлети, каквито са вдигане на тежести, силов трибой, културизъм, сме наблюдавали 70% от общото им тегло да се пада на мускулатурата, а пък фактически мускулатурата тежи много повече от масната тъкан и по тая причина Body Mass Index, за който вероятно сте чували, защото много широко е разпространен и в спортните зали, в фитнесите, даже в ендокринологичните кабинети се използва, или това е индекс за телесната маса, но това си е индекс на Световната здравна организация за експресна преценка, теглото на населението в световен мащаб, тъй като има гладуващи народи, където масово се наблюдава поднормено. Тегло, а пък има наци с висок стандарт, ето масово е наднормено теглото. Така че посредством този индекс, или body mass index, или индекс за телесната маса същото означава, представлява теглото на човека разделено на ръста в метри повдигнат на квадрат в метри, ако е 170, 1,7 по 1,7. При стойности на индекса, значи килограмите, примерно 50-60, разделение на 2,8 или 3, защото ръста в метри повдигнат на квадрат, при стойности на индекса от 18,5 до 24,9 се счита нормална телесна маса. Но тъй като той е индекс за населението, при спортисти, където мускулатурата, количеството им се увеличава, в някои случаи почти двойно в сравнение с тази на населението, става въпрос за мъже, за придвижени редко би се наблюдавала такава ситуация. Индексът при всички случаи излиза над 25, понякога 28, 30, даже 32, 3, което за населението означава наднормено тегло, даже над 30 се счита за тластяване, защото в посока нагоре над 24,9 до 29,9 се счита наднормена телесна маса за населението, както ви съобщих спортистите, много често заради голямото количество мускулатура, която тежи повече от масната тъкан, води мас индекса, попада в стойности над 25, даже понякога над 30. От 30 до 39,9 се счита затластяване, а над 40 вече тежко затластяване. Така че, когато ще се оценява Body Mass Index, защото той много широко се използва и най-вероятно и вие сте чували за него, задължително трябва да го анализираме, съпоставяйка го с състава на телесната маса, именно процента телесни мазнини. Mm -hmm. Защото един спортист, ако има 10 или даже 7-8% телесни мазнини, а Body Mass Index му е 28, ясно че няма да кажем, че е затластял, а напротив, че има много по-голямо количество мускулна маса, отколкото обикновен човек. И това го наблюдаваме при спортисти, предимно мъже, защото при жените поначало количеството на мускулатурата е много по-малко и горе-долу възлиза на около 30% от общата им телесна маса. При активно трениращи възможно да се увеличи на 35-40%, така че и бодимас индекса няма да се качи в по-горните граници. И Друг един метод за оценка на физическото развитие използва именно суматотип на спортиста и на човека. Въобще представлява метод за оценка на физическото развитие информира за формата и структурата на човешкото тяло. Възоснова на измерените антропометрични показатели, разтегло обиколка на мишница, обиколка на подбедрица, биепикондиларните диаметри на рамена и на бедрена кос, и четири кожни гънки на триглавия мускул на мишницата, под лопатката, на хълбука и по вътрешната страна на подбедрицата, се изчисляват цифрова оценка на отделните компоненти, характеризиращи структурата на тялото. А именно, ендоморфният компонент характеризира относителната пълнота или мършавост на тялото и практически информира за количеството на масната тъкан. Мезоморфният компонент характеризира мускулатурата и скелета и ектоморфният компонент характеризира линейните размери на тялото, не само висок ръст, а относително източени пропорции. Който от компонентите доминира в структурата на тялото, ще бъде с най-висока цифрова оценка, но винаги се дават в същия ред. Първо, ендоморфния за масната тъкън, следван от мезоморфията за мускулатурата и скелета и ектоморфния, за линейните размери. И ако подходиме лаически, примерно, защото то справи не само на спортисти, но и на населението, ендоморфния, ако е висока стойност, при ниски мезоморфен и ектоморфен, значи дебел човек. Мезоморфията, ако е висока, а пак са значително ниски оценките на ендоморфията и ектоморфията, значи нисък, набит, мускулес човек. Ектоморфията, ако е висока при ниски останали оценки, значи дълъг клющав човек, с много малко мазнини обаче и с много малко мускулатура. Но когато говорим за спортиста, най-добре изразен и обикновено е с най-значителна цифрова оценка мезоморфния компонент, т.е. добре развита мускулатура и в зависимост от практикувания вид спорт следват останалите оценки. Примерно. Баскетболисти, волейболисти, скачачи в леката атлетика, високия скок са подчертани ектоморфни мезоморфи. Имат много добре развита мускулатура. Фактически най-високата оценка е съществителното мезоморфията, следвана от ектоморфията, защото са високи, източени с малко подкожни мазнини, по тая причина е ендоморфния компонент с ниска цифрова оценка. Хвърлячите в леката атлетика са ендоморфни мезоморфи, защото имат много мускулатура, обаче имат и маса, виждали с таких нали, геолеят диски и така нататък. Всеки спорт си има характерна конструкция, да речеме художествените гимнастички са ектоморф, мезоморф. Ако две от оценките имат по-малко от половин единица разлика, значи балансирано е между двете. Възможно е и трите оценки да имат по-малко от половин. Могат да не са абсолютно равни, но да имат по-малко от половин единица разлика. И в такъв случай соматотипа е централен, т.е. застъпени са всичките компоненти и между другото така изглеждат елитните пловци, защото имат много добре развита мускулатура, следствие на системните физически натоварвания, практикувани от ранна възраст, освен това самия спорт който се практикува от детска възраст, предразполага към израстване на ръз. Значи хем са високи, с източени пропорции, а пък са с по лек по-грацилен скелет, по-тънки кости, а си имат и подкожна масна тъкън заплаваемост. И вероятно сте виждали елитните пловци, че не изглеждат дебели, но не са и релефни на мускулатура, имат достатъчно мускулатура, за да са конкурентоспособни в практикувания спорта, пък са и много високи източени. И фактически този метод на суматотип от една страна се използва и за спортната селекция. Като се вижда примерно, че детето е високо, с дълги крайници, се насочва към лека атлетика или ако е по дребничко набито, с много повече мускулатура към силови спортове. Но по принцип силовите спортове не трябва да се практикуват сериозно от деца преди 15 годишна възраст, защото ще спрат растежа силови тренировки. Така че всеки спорт си има характерна конструкция и след малко можете да разгледате, ви, да видите различни видове спорт, как изглежда тялото. Защото освен генетичния фактор във формата и структурата на тялото, самите физически усилия да оформят структурата на тялото и характерния соматотип. А пък освен това в случаите, когато се намалява процента телесни мазнини, а пък се увеличава активната телесна маса и количеството на мускулатурата, а също така и мускулните обиколки вследствие на хипертрофията. Това се счита за благоприятен признак и се очаква, че ще повлияе съответно и на спортните постижения. Благодаря, доктор Илинова. А сега Хем се изкушавам, ако има някакъв въпрос да ви попитам, ако вече има някакъв въпрос, но ако няма, ще продължим нататък. Между времено, докато си мислите за тези няколко секунди за въпроси, исках да ви попитам дали... Онова, което се случва с физиологическия растеж, се приема, когато човек от, гледна, от гледната точка на вашата наука достига зрелост. Защото казахте, че нали, когато достигне зрелост, след това почват някакви регресивни, аз ги наричам така, може би не е точен термина, някакви регресивни процеси, така когато достига човешкото тяло и така човешката физика зрелост, от гледна точка на това, което така, вас ви занимава. Зависи за какво говорим, ако става въпрос за израстването на ръст, това е още през пубертетния, като при момичеството около 14-15 годишна възраст, вече спира растеж, докато момчетата до към 18 годишна, в някои случаи, до 20 могат да растат. Но по принцип, зрелостта на организма, зазряла възраст, доскоро се считаше до 45 години, вече е качена на 48 във връзка с увеличената продължителност на живота. Да, тази пълна зрело всякаш ме да. интересуваше а, повече. Иначе... А иначе от друга страна по отношение на структурата на човешкото тяло се счита, че дамите ако не спортуват и особено да се занимават и с фитнес, освен с други спортове, след 20 годишна възраст започват да губят по 500 грама мускулна маса на година и могат да си държат същите килограми на 40, 50, 60 години, обаче след като губят мускулна маса, тя се замества от масна тък. Да, това е лошата новина. Ако, ако, ако има, много, има някакви въпроси... Ама, в такъв случай <сък> ще им намаля и силата и останалите параметри. Добър вечер. Въпросът ми е провокиран от формата на онези големи, неестествено големи мъже, които държите в скута си. Така, да, тези е явно са и плод на нашето време, което се характеризира със своите различни прояви и в случая тази форма на трупване на телесна маса, бодибилдинга. Няма да се разпространявам толкова много върху тази конкретна форма, колкото върху практиката, резултати и върху подрастващите. В случая, конкретния случай е сина ми, който е на 16 години. Решила е поради една или друга причина да се занимава с бодибилдинг. Аз не мога да разбера дали е от суета или заради хубаво тяло. Но повече ме интересува това, че се опитват да му пробутват химически добавки, с които като че ли пиеки ги, неговата телесна маса ще се увеличи по-бързо и той по-скоро ще получи хармонично тяло. Доколко това е вярно. Това, това вашия е въпрос към доктор Илинова. А, така ли е? Да, да, окей. А, може би трябва да конкретизирате, понеже, може би трябва да конкретизирате с какви химически вещества той е изкушаван. За да Там е работата, че не знае. А вие не знаете, но това е предположение? Да, или... имате... Предлагат в два бодибилдинг клуба, в които ходи. Okay. Други въпроси има ли? Сега ние го запом... запомняме този въпрос Добре. и ще преценим дали сега да му отговаряме или по-нататък. Други въпроси има ли така спонтанно веднага след това, което говори доктор Илинова? И вие имате ли въпроси или само тук? Имате ли? Добре. А, нямате. Okay. Добре искате, отговорете. Значи, то, вероятно, това ще бъде и тема, която ще се включи в последствие в дискусията, но аз предлагам да дадете някакъв кратък отговор на това, което господина попита. Но... Фактически, силовите тренировки, щом са след 15 годишна възраст, са допустими. Естествено, пак на натоварването съвсем постепенно трябва да се започне и за да се натрупа мускулна маса, трябва да има съчетание на силова тренировка и достатъчно белтъчини в храната, т.е. белтъчна диета. Ако се взимат анаболни стероиди, които са забранени вещества, в действителност много по-бързо ще се натрупа мускулната маза. Но те са абсолютно вредни за организма и особено за подрастващия организъм имат много странични и вредни ефекти. Така че много по-добре е за по-кратко време да се натрупа, за по-дълго време да се натрупа, отколкото да се бърза. Елитни в елитния спорт се използват, макар че са забранени, и щом бъдат уличени спортистите, биват наказвани, дисквалифицирани с. Нямане на състезателни права. Но в действителност, ако е, това е ако само от анаболни стероиди не може да се натрупа мускулна маса задължително е, съчетанието силова тренировка, достатъчно белтачини на килограм, телесна маса. И ако се включи анаболен стероид, примерно, ако за 3 месеца ще се натрупа необходимото количество с анаболния стероид за един месец часа, но са вредни и не са подходящи. Други е във верно, че в Фитнесите и в бодибилдинга понякога предлагат такива забранени субстанции. Но има си, примерно, протеинови добавки, аминокиселини, които не са вредни. Те просто подпомагат белтъчния синтез и натрупването на мускулна маса. Тъй като, да речем, примерно при нормално хранене на, на, на пораснал човек, около 1,7 грам, грама на килограм телесно тегло белтъци трябва да има. А когато се цели натрупване на мускулна маса, можем да ги увеличим до 2,5-3 грама на телесна тегло. А пък организма не е в състояние от храната да усвои повече от 180 грама белтъци, а има и атлети такива 80-100 кг, които да им дадем 3 грама белтък, така че по тая причина се включват протеинови препарати, които са нискомолекулни, за да се добави до 3 грама белтък на килограм тегло, което ще съдейства за... На натрупване на мускулна маса. Но те не са забранени. Аминокиселинни препарати, протеини, забранени са анаболните стероиди, с които се ускорява. Това са, анаболните стероиди са деривати, производни синтетични на мъжкия полов, хормон, тестостерон, който изпълнява в организма андрогенна и анаболна функция. Андрогенната функция е свързана с формиране на вторичните полови белези на мъжкия пола, пък анаболната чрез участие, активно в белтъчния синтез съдейства за бързо натрупване на мускулна маса, но не е оправдано. И не трябва да се използват от спортистия, и от особено пък от подрасти. Може би е един да се... друг така под въпрос би бил как един човек, който, речем, не познавал в такъв детайл от тези неща, как би могъл да се ориентира, защото вие вероятно и инвестирате средства в тези, в тези химически неща, които си не трябва да вземе. <laughs> Да, как да може да, да бъде... се ориентира един човек, когато се отнася до детето му или до самия него и така? Еми -добре. Първо трябва да се чете съдържанието, макар че в някои от тия протеинови препарати може да има. Може. може да има в тях и анаболен стероид. възможно. Трябва да се чете съдържанието. Не трябва. А, не, не. Не, не, протеините са си белтъци, това са си белтъци и тия препаратите са нискомолекулни, нали има млечен протеин, житен и така нататък, а, а на болните сториди си е хормон, той е забранен и той нанася вреди на организма, примерно основност. Ако, ако има достатъчно белтъчини на, на килограм тегло... Като значи, говорим за, при подходяща диета. Да, да, подходяща mm -hmm. диета. Yeah. Може и без протеинови добавки, но може за, за да си допълни количеството протеин. Иначе примерно при обикновена диета, даже и при спортуващи, 1,7 до 2 грама белтъци на килограм тегло. Щом се цели на трупване на мускулна маса, трябва малко да ги увеличим. И по тая причина се взимат тия протеинови или аминокиселени, защото самите протеини са си съставени от аминокиселени. Те също подпомагат натрупването. Но те не са вредни. Не може да се употребяват. Окей. Okay. Ами да продължим нататък. Давам думата на господин Захари Георгиев. Имате, имате ли си микрофон? Ами... За, заради, записа, заради записа. Този запис е някаква така класика в нашата. Да, да, да. Да. Да, аз ще тръгна от малко по-друга посока. Първо, тъй като беше екзотично представенето какво е като Шинторио, това е най-старият японски стил а, за бой, основно с меч, но както и с много други оръжия. А Кьоши Менки означава инструктор с право да преподава. И с това ще приключа сезовтиката. Все пак искам да споделя, че храмът Катори, където е създадено нашето изкуство, е на 2600 години и все още е действащ. Тоест бих искал да кажа, че сме следовници на една доста дълга традиция. И аз ще обърна внимание преди всичко на азиатският модел на човешкото тяло на спортуващото, като бих казал, че това понятие спортуващо тяло до един момент не е съществувало в Азия и конкретно ще говоря и за Япония, тъй като там съм специализиран, така да се каже. Можем да разделиме нещата на две. Японската история е достатъчно дълга, не бих искал да се спирам на нея и на нейните особености, но може да се раздели на един период преди 1876 и след до този период или до XIX век. Тя е една затворена феодална страна с четири класи – самураи, войни, селяни, занечи и търговци. Поради спецификата на културата и бита, понятието спорт там не е съществувало. Нека да си припомним, че спорт е гръко-римски модел, който е пренесен в Европа. Тъй като и ние живееме в Европа и реално този тип тренировка и състезания съществуват преди всичко на тази база. Там са създадени олимпийските игри в Гърция и те постепенно се възраждат и в нашия континент. Но в Япония въпросът на спортуване не е съществувало. По-скоро практиката, която е била, е била предимно с оръжие и с голи ръце, и е била въпрос на оцеляване. До един определен момент тя е била и строго засекретена само за воинската класа за самурайите, така че не е съществувал въпроса за начина на хранене, за определен тип упражнения, макар че в тази посока има много добре развити системи. Също така там моделът на човешкото тяло е малко по-различен, докато при нас в европейската представа ние сме обърнат триъгълник с рамене, тесен кръст. В азиатската представа нещата са обратни. Тъй като там се счита, че жизненият център на човека е в корема му, така наречената хара, идеалът е малко по-различен. Т.е. триъгълника е обърнат надолу и един човек с добре развит корем се счита за така по- добър боец, по-добър идеал. Като говоря не за шкембе, а за един пояс, който е развит с благодарение на дихателни техники и на упражнения. Естествено, това не изключва и останалата мускулатура, но е интересно, че при тях идеята за красиво тяло, бицепси, коремна преса е малко по-далечна. въобще не се е търсила. За сметка на това, начина им на практика, специално на бойни изкуства, е довеждал до едни много така сериозни резултати и не случайно и до сега се счита за едни от най-ефективните бойци. Говориме за реалност. И идваме вече в следващия етап. Това е епохата Мейджи 19 век, когато Япония се отваря и западния модел нахлува с пълна сила. И тъй като те са доста организиран народ, естествено веднага поемат западните ценности, започват да ги развиват доста усилено, дисциплинирано, при което започват вече да навлизат и тези модели. Но интересното е, че старото не умира, продължават да съществуват старите школи и старите модели, а новото навлиза под първо на джудо, което се практикува и до сега, до, да речеме, 10-ти клас по нашите, като основна физическа подготовка. Естествено са пътващите, кендо, карате, айкидо, нали, които са така вече световно известни. Но едно нещо ще ви запитам, знае ли кой, някой кой е най-популярният спорт в Япония в момента? Бейсбол. Колкото и да ви е чудно. Сумла е класика, то е нещо като национален символ. Един българин е част от тази символика в настоящия момент Кото Ошо, който от борец свободна стил, отива вече 10 на години в Япония и успява да постигне върховете. В резултат на именно това европейско и най-вече американското влияние и идването на точно този тип ценности, бих го казвал на белия човек, в момента бейсбол е най-популярен спорт. Това не обаче не означава, че всичко останало не се тренира. По принцип, вече 40 години японското правителство има една специална програма за увеличаване ръста на японците. И момента в който отида в Япония и се случва да съм в някакво общество на по хора, те ми стигат до лаката и си представят един асансьор с десетина бабички аз посред тях. Значи <съща> ситуацията е много интересна, те ме гледат, усмихват се така лекичко, дали се, е, са учудени, но Японецът е това. Въпреки всичко, благодарение на тези усилия, в момента японците са дигнали 10-15 см ръста си. Че изключвам сумото, където нещата са много по-различни и там точно протеиновата диета е жестока. Яде се по килограм 2 насядане, но няма на боли. Всичко се получава по един, не бих казал естествен път, но благодарение на така доста сериозна диета, ако можем да я наречем. Въпреки това в Япония ще срещнете хора, които там масово се посещават джимовете и е много интересно да видите 45-50 кг японки, които вдигат гири, тичат, скачат. Гледката е малко странна за нас. Но те го правят. Сега не съм запознат Специално с а, тъй като ще стане дума за допинга, за анаболните стероиди и всичко останало. Но мисля, че там това не е традиция. По принцип, там няма първенства по културизъм. Нали, един ученик, ако почне да тренира естествено, всеки млад човек иска да е мускулест но не се въздига в такъв култ, да го кажем. И мисля, че нещата са малко по-овладяни. Естествено има крайности, но те са крайности. Докато в нашето общество вече смятам, че почва да се създава една а, реалност, която се приема за обичайна, която синът на мой приятел е нали, вече е стъпил на този път. Бих казал, че аз на 18 години, въпреки физиката ми, която не се е променила, кой знае колко, Започнах да тренирам културизъм и след 6 месеца получих някакви резултати, но в момента в който стигнах до анаболните стероиди, които тогава си бяха истинско отрова, не бяха въобще преработени, имах достатъчно разум да спра. Иначе не е ясно докъде ще ми отиде здравето. Аз малко навлизам в твоята тема и въпросите, но ще спра до тук. И ще завърша с едно нещо, което така ще ви се стори странно. В азиатските бойни изкуства и въобще, които се преливат и в спорта, има нещо много особено. Там има кодекс и философия, което аз не съм наблюдавал в гракоримския европейския модел. И бих поставил това като една форма на дискусия. И втората ми така идея за дискусия, тъй като за това сме се събрали, какво става с човек, когато започва да устарява? Исках да кажа какво става с болното тяло, но господин Ставро каза, че това не е коректно в момента и бихме казали с устаряващото тяло. Всеки от вас може да помисли и да го поставиме като дискусия. Благодаря ви за вниманието. Пак имате думата за въпрос. И аз исках да ви попитам, господин Георгиев, дали тази, понеже всички, гледам всички останали панелисти, някакси се отпускаме на стола, а вие седите в друга поза, дали това идва от, от къде идва това, дали сега се притеснявате, така сте решил да седите днес или има някаква друга причина. Ари, аз така си седя по принцип. Даже така. Имаше едно много, смешно, едно много смешно изказване. Една от съседките каза на съпругата ми, това мъж, защо ходи се като замръзнал прас? <ръква> <ръква> Но това е част от практиката. По принцип, тъй като център е в хара, в центъра на човека, изправения гръбнак е един изключително важен момент който също се отнася и за нашия спортен модел. От друга страна имаме и психическа обосновка. В Един боец, който ходи прегърбен и свит, е лесна мишена. Така че се предполага, че можеш човек с самия си вид спира определена агресия. И последно е много здравословно. Нашия гръбнак представлява основата, върху която органите са подредени като гроздове момента, в който се свиете, някой орган започва да не се храни добре, да атрофира, бих казал. Затова изправената стойка е така нещо, което е добре да практикуваме до края, бих казал. Благодаря. Има ли някакви въпроси? Здравейте. Искам да ви попитам според вас каква е разликата между спорта и бойните изкуства. Каква дефиниция или обяснение бихте дали ви от вашата гледна точка? А, ще остава древността, ще миня в наши дни. А, бойни изкуства, за какво почваме да се <към> занимаваме с тях? Първата идея е, че да бъдеме доминиращи в една схватка, да речеме, т.е. да се научим да би, се биеме или нещо от този тип. Ако продължите по-дълго и имате добър учител, вече ще разберете, че нещата минават отвъд. И тук е става дума за един начин на живот, за един кодекс, както ви споменах, за една философия. Докато при спорта... Плюс това, ние нямаме идеята за, бих казал, състезателната практика е въведена след 50-те години на миналия век. т.е. след като Япония, след втората световна война, такава каквато е познаваме ние. То .е. превръща се в спорт. Или накратко, за мен бойното изкуство е философия, морал, начин на живот тъй като тялото постепенно старява. Естествено, спада тонус, мускули и всичко останало, така че остават а, някои други неща. И именно този девиз здрав дух в здраво тяло, което е характерно за спорта и въобще за нашата философия, аз би го му, перафразирал в известен момент здрав дух в устаряващо тяло. Или ако трябва да ви отговоря от моята гледна точка, бойното изкуство е начин на живот, комплексен, докато спорта е до време. 35-40 години после не един спортист съм виждал набира, как си спомня, своите успехи. Ние продължаваме до край. Благодаря. Стоян Ставро. Има ли всъщност други въпроси? Може би някого пропускам. Окей. Okay. Стоян Ставро. Да се изправя, първо така. <съща> <съща> Това много важно отчинение за където стане въпрос. И задам, на следващото място дефиницията юридическа, може би да ще да е интересна да го опитим на спор. Действително, говорите за спордуващото тяло а, и кака задачата да представя може би юридическата, не само нея избиране, еврото гледна точка, тя как да не започне с една легална дефиниция за спорта, за да видите как правото дефинира спорта. Спорта казва точка 31 от допълнителната разпоредби на един закон, който ще използвам е няколко пъти, законът за физическо възпитание и спорта, загледайте заглавието, което комбинира физическо възпитание с спорт. Та 31-та точка от допълнителните разпоредби на параграф 1, параграф 1 на допълнителните разпоредби казва спорт са всички форми на физическа активност които чрез самостоятелно или организирано участие имат за цел, т.е. дефинира се чрез целта, форма на физическа активност, имаше за цел реализиране или подобряване на физическата дееспособност и емоционалното състояние, формиране на социални отношения или, интересно е точно, че е използваме разделителен, не обединяващ съюз, или постигане на резултата в състезание на всички нива. Т.е. може да открием някакси. Три групи цели, физическа диеспособност и емоционално състояние, като до някакъв следва мъртва са как ги е свързваме съюза, и формиране на социално отношение, спорта като социална активност, или постигане на от състезания, които най-градното за свързани с социална активност, защото там състезанията явно на този съюз или не провокира а, закона, дам поза коментар, че състезанието е нещо малко по-различно и действително. А, но нататък в закона ще видим, че той различава три вида спорт. Спорт за всички, който също е дефиниран и е, той е казан малко с целта, без да чета целият текст, за развлечение, здраве и физическа горност. Това е, може би, спорта, който се представя в първи момент, който говорим за спорт. Спорта за здраве, речи се от закона спорт за всички. Спорт в училищата, втория вид спорт, който също се е урежда самостоятелно. Това е спорт за възпитание, това е свързано с другата част от закона и неговото заглавие, физическо възпитание, което се дефинира като неразделна част от образователния и изпитателния процес, 21-а члена на закона за възпитание спорта. И третия вид спорт е спортът за високи постижения. Отново дефинирам точка 14 на програма, първо, о допълнителни като там е казано, че това е спорт за максимална изява. Тоест имаме. Е грубо казвамо, три линии в развитието на понятието за спорт, които, според мен, са коренно различни. Не толкова са коренно различни, че, в някаква степен, дори а, излизат извън а, възможността, да се объединят в един термин спорт. Тук ние, говоря и за а, спортнито тяло, направите на една поредица на така наречени добродетелни тела. Някакаме, че спортното тяло е тяло, което а, показва врагу, про което трябва да бъде удержаване, то е добродетелно, то е носи която ние трябва като обществото, като обществено да уважим и да отчетем. Но да точно това в някаква степен е вярно само в тягата, а... е вярност за спорта за всички и в някаква степен за спорт с училища. Това, което искам, да акцентирам е върху трета разновидност на спорта според закона, да запишем и за тази спорта, като според съществуваща практика, спорта за високо постижение в който имаме спортисти, професионалисти, които доказват своите възможности. Това в всички случаи е едно привилегировано тяло, според мен, тяло, което подлежи на доказване и на показване и гледане, съответно, в една, според мен, в някаква степен, пасивна потребителска култура, която повече се гледа, отколкото се практикува, и която има изключително засилен комерсиарен елемент. Ще бъда малко по-крайна, за да мога да, някаква степен, да провокираме. Но за мен спортуващото тяло в този смисъл, това казвам тук, когато ще се съсредоточа върху спорта за максимална изява, т.е. за високо постижение, едно второ спортуващо тяло като цяло, според моя гледна точка, може да бъде разделено като травмирано тяло, като двойно травмирано тяло. Една страна, която е травмираното и искането за постижение, които са свързани с една докторлина много дълга. Сериозност първо типизация специализация на тялото. На всеки управен спорт се специализира отправен мускул, определен от движение, на функционалност, като цялата останала част от тялото има обслужваща функция, т.е. на готов по да може да се предвижи мускула, който се съкръби за постижение до мястото, където трябва да го направим. И това както е следствие на помер, отново отново пакнича, драматизирано. Това е една деформация на тялото и от различните спортове. Тази деформация се учи още при подбора на реферните селекции, отново много добре показване от медицинска гледна точка. В самото начало там се сдига хората, които ще практикуват съответния спор. И тази тяхна заложена деформация, пак ще позволя да използвам този термин, се развива с оглед постижения, които трябва да бъдат постигнати. Това е смисъла на този вид спор. Тоест тялото се превръща. Това първо изискване за постижение, нито инструмент за поделяне, да и на всяка цена. И спорта консумира всъщност една телесна морфология, която е видима от различните види на спорта. Второто изискване, което още веднъж традира спорта, ще бъде тяло, е изискването за зреждане. Свързано с а, м, именно очакването от спорта като атракция може би аналог на историята, са гвадятелските битки. Зрелищата, които едни м, спортуващи и атлетични тела м, представят на публиката. Това е една изграза публиката, която плаща. А, тук отново виждаме комерциалния спорт и едно съвсем лично твърдение, информирано като въпрос, защо един спортист получава 100 милиона паунда на месец, да речем един такъв а, главец или път, може би, шахматист, може би, зависи от, от, от класата се, но получава съвсем различна заплата. Като говорим за средна заплата, говорим за изявение на спортистите. Има някаква разлика, но тази разлика дали е в качеството на спорта, в положените усилия от спортистите. Къде е тази разлика? А, бих задал този въпрос, може би бих продължил с един от възможното разлика, че това е а, разлика в интереса на публиката, т.е. пазарна разлика в един пазар на различните видове спорти, спортове, в който оцелява от този, в който има най-високо търсене. А търсенето в нашата епоха до голяма степен се определя от това кой спорт ще ни предложи най голям зрелост. Тоест срещните спортове са тези спортове, които ще оцелеят, докато много по-неатрактивни чуждовата спортове, а е много такива, се маргинализират до степен на изчезване. И тази зрелост всъщност как да формира да умира тялото. Това е изискане изрежност именно чрез допинг. Защото допинг и стимулацията, на огромни произнообразни форми, всъщност, подпомагат и едно излизане извън тялото, докарваме на тялото боръду на възможностите. Бързо да даме ментално, нетостанаване на ефект, изрежността ефект, а, с което се прекрачва и прескача изобщо идеята за тренираност, стига до крайния резултат, който се търси на пазара. А е едно зрелище. Няма нужда да тренирам 10 години, за да направя едно зрелище веднага. Да След като фармацията и фирмата може да го позволи веднага да го направят. Аз искам да усребрям зрелището на моето тяло химически, а не чрез някакво усилие. Тоест възпитанието го оставяме в спорта в училищата. Това да говорим за използването по съдското движение. В този момент и ни трябва възпитание. Трябва ни бързо зрелище. по формата на боя и моторизм. Какъв спорт е? Моторизм, а ще не е, това е спортна повреда. Всъщност това е спорт, който превръща тялото в един модел за надведение. В, в нещо, което ни може да използваме като манекен по анатомия, Да разговем е едно ското, как се казва. Но, това всъщност е спорт. Това е за мен е едно плътно анатомично. Къде е спорта? Спорта е в, в залата. никой не гледа е спортуващ. Ли? Да, може да го направим на материал. Когато те спортуват с царапи, между другото, те спортуват да намазани със специални препарати и така за да се покажат всеки един мускул в своето тяло, в това, което се развива, разбира се, в синхрон с останалите мускули. Но кой се интересува от книгите на изследованите? Това не е лично, това е свръхкипер тяло, което тяло се показва и създава една атракция. А, разбира се, някакъв открива и някакъв положителни със сигурност след като има биологи за някакво на тяло, той каза, бих на казал дали е някакво комичене, къде са той показва просто някакви мускули за да можем ние да ги видим а, и да признаем, че то е тяло. И то е нещо повече от тяло. Как и да а, тези две изисквания всъщност, поред мен, а, в голяма степен а, създават, поне от моя гледна точка, е един проблем с а, спорта за високо постижение и като това е спорт, който е освободен от спокойствието на спорта от живота. Моята теза, ако мога да ви да кажа днес, е, че спорта е нещо, което трябва да носи радост. И то на микро -миво. радост, която бихме могли да споделим хората, които инфраструктурираме, е и в никакъв случай не биха могли да подираме като постижение, като рекорд. Защото с метра, който аз мисля сега, като провявам тези 100 метра, дали ще спазваме правилната квота от време и дали ще се доближи до нещо, което е някакъв друг. И искам високи постижения, аз се освобождавам и от а, това удовлетворение, което ми носи спорта за мен самия. Това спокойствие, което трябва да бъде част от всеки един микроспорт, която да го речем, се замества от едно напрежение, а, което а, всъщност е отвързам от една, вие казвам градито, това е по психотерапевтично отритери, една невротизация, но невротизирането спорта. Аз го спортувам заради постижение в източните бойни изкуства, които не случайно управлено, да каза, че те не са спорт, никога не ни в а, тази традиция на азиатската война изкуства, идеята за спорта. При там, постижението всъщност е от сега. Спорта всъщност не тук е тук свързан с войната. Знаем, че той е една метафора днес за военни действия. А, не случайно Европейския съюз е да използвал спорта и е казал, заявила съвсем ясно, че това е начинът, в който да избегнем Трета световна война, защото вместо Германия и Франция да се бият на бойните полета, една е на финала за европейското първенство по футбол. А, от тази време на то, спорта е и в крина се свързва с войната, и е с оцеляването в някакъв аспекта, и е с някакъв постижение, но в източната традиция на изкуствата а, там нямаме и такова желание за сравнение и победа. Победа е в смисъл на постижение. Победата е свързана с оцеляване. И днес, в момента японските, които и, така и е, много се подвия, влияние от господстващата западна идеология и изключване на спорта, се опитва да се променят някои от спортовете, те са ограничени от спортовете, които се опитват да имитират именно тази състезателност, ами която те наблюдават в а, нашите спортове. Но там този, а, този елемент, ако кажем, че изстрелим апотирането на това, което е да премесено от Европа, гниални спорта е нещо, което дава начин на живот. Именно това спокойствие. Това е терапия. Това се тръща терапия. Е начин на успокояване, на медитиране. Нещо, което няма как да прави един човек, който иска да продяга за по-песни минути, сто мета. Той няма как да медитира, а, мисли и гледайки. Действително огромно постижение, но заради това постижение, което е с някакви части от секундата, а, този човек е правил огромни, най-голявателни инвестиции, не само във време, но с и е много други инвестиции. И тук всъщност. Идеята е идея за професионалния спорт и комерциализацията, защото действително да на спорта на високо постижение няма как да не бъде професионални. Тъй като за мен спортува след част професионалната от професионалната деформация на човека, който спортува подобен спорта висок на високо постижение. И, съответно, травмата са част от неговите трудни излополутики, които се случат. тази идея за микроспорт, спорт на удоволствие, спорт на, на радост и поел един професионален ангажимент, като тежест и постигне на определен резултат. Това отражаващ е в областта на комерциализацията на спорта. Няма как един професионалист спортист да постигне определен репорт, ако за него да не му стоят пари. Все пак има, както българи ги доказват, но това са изключения. Действително, големи изключения, които се дължат на генетични фактори, да речем, и силен дух. Но това са изключения в а, този високо елитен спорт. Високо елитен спорт, стимулираме високо платени професионалисти, които а, в някаква степен са и актьори, заради втория рак, който е свързан с грешите. Всеки спортист и играе. А, и едно играещо тяло. От тази гледна точка комерциализацията на спорта води до допълнителна деформация на идеята, според мен, която е водеща така наречените спонсори, стимулират точно това, което се търси от фермата. Фермата е нещо, което всъщност се стимулира, поддържа се, където се насвикава. Това е една общност, която всъщност играе ролята на търсенето в пазарна спорт. Така че тези потребители трябва да бъдат поддържани, трябва да бъдат там, където са съответните постижения. Комерсиализацията всъщност прави а, спорта. В една демонстрация на света. И с тази стъм тъй, като може би става твърде дълго, и с тази, може би там някакъв по-разночен дебат, с конкретни въпроси, като да продължим, тук да предложим нещо, което не съм предложил аз. всъщност е предложил Майк Масарин, водещ философ във сектория план. Остовно, който се справя в лицемерието на това, това е спорт, който действително а, става въпрос за спорт, в който се търсят постижения и грежа. След като всеки един от играчите е готов а, да рискува с, а, с някакви субстанции, които могат да го надредят, трябва е сметка, защо трябва да има спорт на Всеки си решава само. Действително в нашата законна за на спорта има спорт на етика, който се приближава до кодекса, за който става въпрос. А, при източните болести има глава 8. Са там са предлагани спортни мерки и там са предлагани допълнителни контроли. Но защо, след като някой иска да се убеди, ние трябва да достигаме при да условие, че той ще, ще ни осигури фермера и съответно парите, от... действително в този брой то на бизнеса ще потекат. Някой казва да, добре, окей, офисът, само решаваме на момента, в който той реши, другите, за да могат изобщо да се задърсят с него, те ще бъдат косвено принудени също да използват тези субстанции. За това е следва. Нека да оставим нещата надави и на него подход, на еволюцията в спорта. Нека да разделим всеки един спорт на две. Единия, който се практикува чисто, без абсолютно никакви химически субстанции, които стимулират, защото и там е голям спора, докъде всъщност това е позволит, позволена химия и докъде не е позволена химия. Тоест имаме една лига на чистите спортисти и имаме друга лига, в която всичко е позволено, като химия става. И нека да оставим тези две лини, ли, а, лиги да просъществуват известен период от време, за да видим коя от тях всъщност ще бъде оценена от хората, коя ще се гледа и коя ще има бъдеще. Това е едно негово предложение, разбира се, което може би е направено по-скоро като мисловен експеримент, за да възбуди именно някакъв дебат, тъй като едва ли би могло да се случи. Но факт е, че а, въпросът за а, наборите в културизма и за всякакви непозволени химически субстанции, е въпрос, който. А, според мен, макар да изглежда някакси решение, е изключително спорен. И действително крие в себе си се упрено лицемерие. Защото спорта вече не е здравен. В спорта за високо постижение, там където се използват тези допинги, той не е възпитание. Той се е превърнал в нещо съвсем различно, нещо, което може да открием, когато спуснем телевизията и а, когато видим на гърба на тениската не толкова името на човек, който спортува, а фармацевтичната компания, която му осигурява неговата химия. Да. Благодаря. А сега някъде остана част от мисълта ми в тезата за дали когато човек прави избор, дали когато човек прави избор да стане спортист, ориентиран към високи постижения, той не прави избор, който автоматично определя това не като травма, независимо, че той ще развива просто защото той прави свой избор. Нали, Може би ако го е направил на 16, все още може да е травма, или преди това, но ако го е правил след това, може би това вече не е травма. Да, да. Ага, ти не се отказваш. Няма, толкова лесно. Да. И това, тази идея за разделянето на две лиги, така на мен ми е любопитна, но пак тя, тя изключва лицемерието. Когато дойде лицемерието, меренето на това дали някой е взел допинг, става също по схема, нали така? В смисъл лицемерието точно там се намесва да смеси нещата. Да, това, това ли имаш предвид? Това имам предвид, да. че всъщност има професионална спортна етика в спорта за високи постижения. Mm -hmm. Това за мен е вътрешно противоречие на този спорт, така както той се развива. Максималната изява, поставена като цел плюс комерциализацията на спорта, всъщност е отворена врата за допинг. Но ние я затваряме, след като сме отворили по този начин. Действително, може би няма решение, но това противоречие според мен, ако не бъде открито и не бъде в някаква степен констатирано, това някакси не това да живеем в една иллюзия за, за спорта, който е здрав дух, здраво тяло. Няма такова нещо, всъщност има здрави постижения по-скоро. Дали духът е здрав, дали тялото е здраво в един момент. Това става без значение в комерсиалния съвременен спорт. Да, и той по някакъв начин се отдалечава от така просто смъртните, които правят микроспорт или които имат някакво друго убеждение за да го правят. Това, това е да, така тези. Да. От, е дискусията. Имате ли някакви коментари, някакви мисли, които са в Противовес с това, което се изложи като тези. Само ви моля да вземете един... А, Просто иска да допълня моето мнение, а, за това, че едва ли някога биха позволили да, да се разграничат по този начин а, нещата в високия спорт, най-малкото, защото позволявайки на тези, които искат да си вредят спортистите, да, да прекаляват, по, какъв начин, казано, с всякакви химически субстанции, ще развали един основен елемент в спорта, в който той се е превърнал, особено в западния свят, и това е зрелищността. Тоест, никой не иска да вижда как някой културист умира на сцената, прекалил с каквито е, субстанции. Това не е сигурно ще... да ви кажа. Да, може би. Може би е част от бъдещето на културизм. Може да има и такъв спорт. <сък> в Някога, нали, да дойде. Но аз лично смятам, че по-скоро това е нещото, което бих изпрял по какъвто и начин и което държи в нашето изкривено време в момента, в което се стига до крайности, е последното, което държи да не се мине в тая крайност, е това, че просто ще развали Спорт като цяло е зрелищност, то е нещо, което е свързано изцяло с както и вие в Анонса бяхте написали, т.е. е сокото и насладата му до голяма степен, специално това е моя мнение за спорта, защото другото са бойните изкуства, които не случайно не са спорт. Те се казват бойни изкуства, защото а, ако мога да така да сравня с. Моя бранжа, аз занимавам с графичен дизайн, а, то е същото, като сравнение с изобразителното изкуство и графичния дизайн. Тоест, едното се прави за вътрешно, собствено удовлетворение, ако мога да кажа и развитие, другото, другото се прави за зрелищност и за, и за гледане. Това исках да споделя в Демерси. Други коментари? Бих искал да кажа с микрофон или без микрофон. Ще се опитам съвсем накратко поставените акценти в дискусията да дам една така опит за да намериме причините защо сме стигнали до тук. Значи, ако погледнем човешкото тяло действително като инструмент, това е единствения инструмент, който си ни е даден от Бога, раждаме се с него и с негова помощ трябва да доживеем, докато си извървим пътя на земята. И в крайна сметка, отговорност, първо на родителите, като възпитание, после на самия човек осъзнал се като такъв, да използва по най-добрия начин този инструмент. Както спомена и господин Георгиев, в началото повечето от физическите как ние ги наричаме, упражнения са били свързани с оцеляването. Човек е разбрал, че за да може да оцелее, трябва да добие някакви умения. И това са умения, негови умения лични, на неговото тяло. Когато той е по-добър от други, я оживява. Ако не, си отива или се подчинява. Значи, или си отива, или се подчинява. Значи, развитието на духа, и на тялото върви успоредно, за да може все пак човек да се реализира по някакъв начин. Той може да се реализира като подчинен човек, който не му трябва да се движи, стига да слуша, той се изпълнява функциите, които са му вменени и нищо повече. Докато имайки този инструмент, развивайки го, той може да реализира и свои по-изконни ценности. Тоест, както спомена и Сашо, вървеки през живота, той непрекъснато да се усъвършенства. А пък тялото е едно средство само. Вървейки заедно с духа, може да достигне до неща и осъзнаване на обикалящия го свят, които да му позволат да прозре някои неща, които иначе ако си сиди просто в офиса и си върши работа, той никога няма да ги прозре. От тази гледна точка смятам, че самия начин на живот, който в обществото през вековете се е сложил, ние непрекъснато води ки се от желанието се да сме по-продуктивни, усъвършенствани по -по измислили сме и машини, делегирали сме някои основни неща, които сме правили преди това, за да оцелееме на машините и сега ни се освободи свободно време, което ние не знаем как да оползотвориме. Седиме на едно място, вършим си всеки дневната работа, но не правим нищо за своето израстване. И тук вече и на твой въпрос, могат ли да се разделят двете неща? Могат. Защото все повече хора виждат, че те седат на едно място. Те могат да изпитат емоции пред екрана, но ще търсят утре други емоции, защото оставайки на сами със са себе си видят, ама аз това никога не мога да го направя. Тоест, това е нещо като зрелище, което за момента ми дава малко адреналин, дава ми малко самочувствие, че е, виж, някой го е направил. Или пък, както ти казваш, може да изпитам удовлетворение, че някой е умрял пред мене на, на екрана. Но това ще бъде за кратко. За той, а, другата линия, все повече хора да се обръщат, да не назад във времето, а да се обръщат към изворите, защото а, хората в а, всички от това време а, са достигнали до неща, които в момента са достояние на малцина, които върват по този път. но. Все повече хора смятам, че ще изпитват тази нужност да се асоциират, да се сдружават, за да могат да практикуват заедно, дали упражнявайки телата си и умовете си и комбинирано, защото често пъти практиката не е само нали, практика на тялото, а е практика на духа. И обединявайки ги в едни такива практики, които не са свързани с състезателно начало, а изцяло са обърнати към своето аз за твое лично удовлетворение, но не само удовлетворение, то е продиктивно това, че ти днеска нещо си осъзнал, нещо си постигнал. Утре ще стъпиш на него и от тази гледна точка искам да се прехвърли към другата дискусия. Какво става, когато стигнем апогея си и след това тръгва тялото да отстъпва? Разбрахме от изложеното сега, че всяка една активност, спортна, развива определени качества определен степен култивира качество в, в тялото. Човек има право на свободен избор. Затова сменяйки активностите си той може с годините обръщайки се от едната или от другата страна отново да следва своята главна цел, своето собствено усъвършенстване. Независимо дали в момента има някаква травма която не му дава възможност нещо да направи което го е правил по един начин но има и мозък, има и съзнание, което ще му даде възможност да се погледне и от друга страна. Така че, продължавайки непрекъснато да тренираме и да се развиваме, ние в крайна сметка върниме към нали, крайната цел на своя живот, т.е. смъртта, не като крайна нещо, като нещо, на което може да стъпим и да продължим нататък. Това исках да кажа. Нямате въпрос по-скоро. Да, okay. Да. Въпроси. Аз единствената част, която чух малко като въпрос, беше тази, когато човек достига по си, физическото му тяло достига по си и след това почва някакъв друг процес. Така малко го чух като. Да, да Сменяйки активностите си, да продължи да mm -hmm. Да, okay. Имаше още някой, който искаше. Аз а, само искам да изкажа малко по-различна позиция, тъй като слушайки този разговор човек може да остане с впечатлението, че а, целият спорт отива надолу, всички ценности пропадат. А, въобще, разговорът придоби малко по-мрачен тон, аз искам малко да върна светлината в цялото на това нещо. А, първо, очевидно ние тук се концентрираме върху малко по-крайни спортове, които дори малко трудно могат да се нарекат нали спортове, наистина бодибилдинг, аз съвсем Искрено мога да кажа, че не го смятам за спорт. Но, концентрирайки се върху такива крайности, мога да разбера до някъде това крайно мнение, но за мен това е точно такова крайно мнение, с което аз съм общо взето не съгласен. И мога да дам един много прост пример за това. А, нали, вие казахте прекалено много а, мисли, за които вече нали, трудно ми е да коментирам по всичките, но с един пример като тенис, примерно, за спорт. Той е силно комерциален спорт. В него има много пари. а Той е спорт, който а, се търси а, постижение. Но, въпреки това, това не прече покри здравите постижения, там да има здраво дух и здраво тяло. А, за едно от нещата, които казахте, че в момента а, комерциалният спорт а, кара телата да се израждат, да имат една точно определена цел, могат да ви кажа само да погледнете телата на, на, на професионалните тенисисти в момента. А те са много добре развити тела. Няма нещо, което да е за сметка на другото. Освен това, здрав дух, да, това е много необходимо за един тенисист да има много здрава психика. Здраво тяло също да издържи 5 часа на корта. И здрав дух и здраво тяло тук по никакъв начин не, не, не пречат на здравите постижения. Напротив, те, те са необходимост, те са предпоставка за да има здрави постижения за един професионален тенисист сега за допинг не съм сигурен как стои въпроса точно в този спорт, но а, примерно едно място, където допингът е а, доста силно разпространен и съответно където се опитва да се боря с него е колуездането. Колуездането поне по моя представа не е особено атрактивен спорт, той не е зарелищен, но въпреки това там има страшно много допинг. На далеч по-зарелищни спортове допингът сякаш не е чак такъв проблем. Там. Аз лично да, не бих казал, че имам някакъв въпрос, но просто искам да кажа, че голяма част от нещата, които казахте, макар че може би са верни за някакъв много определен, определен по множество от спортовете и физически дисциплини, със сигурност не са практика и не са разпространели, поне аз не мисля, че, че е нещо, което е толкова широко разпространено, за да се притеснява е прекалено много. И че всъщност няма никакъв проблем хора като нас да практикуват такива спортове, да търсят добри постижения. Съответно, не на световно ниво, но нищо не пречи да търсиш постижения в спорта, който тренираш и това по никакъв начин да не пречи нито на, на емоционалното ти развитие, на психиката ти, на, чисто на физиката ти, напротив, и да ти помага. Тъй като желанието да постигнеш нещо повече така кара всъщност да тренираш по-усилено и а, покрай това може да развиеш много по-добре тялото си. Аз тук виждам два въпроса. Единият е, може би, дали ако ние като едни микропрактикуващи, нали такъв беше изразен микроспорт. микроспорт, да, дали можем, благодарение на това, че сме ни добросъвестни микропрактикуващи, да, да стигнем до някакъв етап, в който ставаме практикуващи с цел големи постижения. И другото, което чух от вас, беше, че може би има различни видове спортове. Едни спортове, които са по-морални от други спортове. Едни спортове, в които допинга не играе или пък не играе в такава степен в каквато, в някакви други спортове. Аз така м знам, може би, доста неща за допинга, как той се освобождава, как той, да речем, в какъв момент се взема, за да не бъде засечен спортиста и всякакви такива неща. Но тези, тези мои познания са, може би, като на всички други. Те са благодарение на това, че се интересувам от някакъв вид спорт, да речем, и че съм чела за него. Но какво мислите вие по тези две теми? Всеки един или, може би, ти, ако имаш... Да,з бих могъл да взема. Тук иначе има още, да, още един въпрос или още едно становище. Не знам дали да го чуем сега. Ти... Какво мислиш? Искате да, ли да? Здравейте отново. Аз искам да изкажа моето схващане за това какво е спорта. Ако можем, да се върнем малко по-назад. Например, с бойните изкуства. Впечатлението, с което аз съм останал, е, че на времето, говорим за преди 200 години, ако ние си представим, че на изток всички са практикували масово от 3-4 годишни, почват да спортуват, т.е. Да, да тренират нещо, според мен това не е било така. Хората традиционно са работили, са работили много, за да си изкарват прехраната и възможност да тренират бойни изкуства са имали де-факто много ограничени кръгове хора благородници и военната каста. Тоест тренировките са били предназначени за много ограничена част от населението на една държава. Предполагам, че в Западна Европа е било същото. Най-вече военните, говорим за специализирана армия или някакви дружини. Всички сме чели как селените сутрин стават преди Изгрев Слънце да работят, работят, работят, работят за себе си, работят за съответния владетел, граф, болярин, към когото се числят. Така че тренировки и спорт можем да говорим в настоящето общество съвременно, когато има тясна специализация на заниманията и професиите, така като има специализиран професионален лекар, който само прави, да кажем, сърдечни операции нищо друго и затова той е толкова добър. Затова съвременното общество може да си позволи да има професионален тенисист или шахматист, който не прави нищо друго. Той а, чрез своите постижения се е превърнал в а, а, някакъв символ, някакъв продукт, някаква икона, продава себе си като реклама, като символ на нещо. Независимо дали е Хюсин Болт, дали е Арнолд Шварценегер. те са те излизат много извън спорта. Нали? То, това е, по, по това ще познаете всяка звезда. Тя излиза извън своите а, професионална сфера. Ако познавате един банкир, значи неговото име е стигнало до вас. Той е излязъл извън своята тясна професионална сфера. А, ролята на спорта в обществото, според мен, а, това е нещо като една лаборатория, нещо като експерименталната медицина, както тя е свързана с рискове, тук се е дискутирало за клониране, за всякакви генетични експерименти, как те ни звучат зловещо, страшно, опасни. По същия начин аз възприемам спорта, професионалния спорт на най-високо ниво, като фронтовата линия на развитие на човешките способности. Искаме да видим докъде можем да стигнем. Ясно е, че хората пробват всичко, като нови методи за тренировки, възстановяване, хранене, добавки... Мога да ви дам като пример Брус Лит, не знам дали знаете, но той е бил някакъв абсолютен експериментатор, понеже е бил много слабичък, отива на запад, той, например, ял сурово месо, пробвал е стимулация на мускулите с електрически импулси, всякакви видове тренировки, протеини, хормони, всичко. За него това е известно. Освен също, че въвежда смесните бойни изкуства, това е друга тема. А, тъ, аз и мисля, че, например, споменахме културизма. А, да, наистина изглежда много стряскащо да видиш един човек, техните килограми са по 160-180 кг, с около 3-4% мазнини телесни, което е нещо доведено до абсолютната крайност. А, нали, каква е ползата. Ами според мен ползата е за цялото общество. Тоест а, в смисъл такъв, че а, те откриват нещо, те са експериментатори, експериментират със себе си, рискуват, но в крайна сметка 10-20 години по-късно, ако един обикновен човек отиде в фитнеса и каже аз искам нали, така малко да вляза в форма, да изглеждам по-добре, те ще му кажат, аха, ние знаем какво да направим, нали, ти няма да станеш веднага да трупа 30 кг мускули, но ще изглеждаш добре. По същия начин, ако а, нали, чисто ето, практически искате да станете полицай, има физически тест как да тичате по-бързо или как да се набирате. Ако човек отиде при един треньор, той ще му каже, ами всъщност, то тех... тичането не е само, нали, както ти си го мислиш, да се юрнеш напред, а то има много техника вътре. Нали, аз сега ще ти покажа как да се движиш правилно и много ще напреднеш тоест .е. спорта а, има страничния ефект, че помага на самото общество да, да се развива, чисто като физически, т.е. дава една база данни, знания за човека. От тук насетне, .е. Аз не мисля, че спорт е опасен и, и вреден, той е просто едно поле за изява на човека. Дали имате някакви коментари, реплики към това, което вече беше казано? Да, а, първо искам да кажа, че а, почнах да се претеснявам да не излезе, че е крайният а, извод от цялата дискусия, че спорта е вреден. И ние да се опитаме да, да оправдаем, че все пак той има своето място, нали? Колкото и да е вреден, все пак спортувайте го. А, в никакъв случай не, не е това а, тезата. Просто бих искал да, акцента, който поставям, да го уточня малко. Всъщност а, а, искам да кажа, че спорта увлича увлича в стремежа за постижение. А, и ще започна по същата последователност с коментарите, които а, бяха адресирани към тази по-провокативна теза. Първия беше с тениса. А, да, действително, а, много добре изглеждащи тела, но на колко години са те? 22, да, е най-добрият ни тенисист, който днес имаше нали, блестяща загуба, да, блестяща. Колко годишни са? Значи такива тела изглеждат по принцип много добре. Тоест .е. и на терена, и на а, а, тенис корта, и навсякъде изглеждат добре. Кога се пенсионират обаче? До кога тези тела са на този корт и изглеждат по този начин? Знаем, че възраст за пенсиониране при спорта е много, много преди тази зрялост, за която каза доктор 48 години един спортист вече трябва да, да, да има 20 години стаж в нещо друго за да може да, да се изхранва семейството. Тоест, те просто а, са такива красиви тела и наистина впечатляващи в своята функционалност, защото са млади, много често тела. А, а това, че удряш една топка толкова пъти, това движение, нали, там са две движения, не съм много голям специалист, но от едната страна и от другата, ето специализацията. Значи, всяко едно движение трябва да специализира много добре. Тези два мускула, както казваше един от най-големите, пакта, и като това не е темата явно културисти, той го е взел от ниче това нещо, но всичко, което не ме убива, ме прави по-силен. Това е абсолютна лъжа. Откровенно го казвам. Всичко, което не ме убива, ме прави по-слаб в един момент. А ако не го управлявам достатъчно добре, ако не намеря именно баланса, не намеря удоволствието в това, което правя. Защото кои от тези, които са на големия шлем, да речем, го правят само за удоволствие? Ако им махнете парите, ако им махнете всичко останало, славата, камерите, защото действително има голям, голяма актерска игра, това да е излизането извън спорта. Безспорно, ако им махнем всичките неща, колко от тях ще остана там да, спро, да, да се състезават помежду си. Това е един спорт, който се прави за публиката. От тая гледна точка не, не може да избягаме от, от това, че спорта се сервира на публика. И съответно спортистите са част от блюдото. И те там действително показват някакви качества, но, но те във всички случаи са поставени в една особена ситуация. Колоезденето е здението, друг е интересен пример. Защо се гледат този спорт? А, това е една друга, пак с риза да звуча крайно, друга а, метафора за един спорт реалити шоу. Всъщност това са едни хора, които два часа просто се движат по някакъв начин и ние ги наблюдаваме. Както наблюдаваме, да речем в или е кой си брадър, систър и така нататък, няки хора, които ядат нещо. По същия начин наблюдаваме хора, които карат колела. И това не е интересно, защото ни на кой знае колко притеснява, монотонно е, даже може да заспим, да се събудим точно за финала и така нататък. Тоест, за мен това не е аргумент срещу спорта зрелище, но това е един друг вид зрелище. Един, един, едно зрелище на, на баналното движение, което се повтаря непрекъснато, но в крайна на смека стига до някакъв финал. Пак крайен. Позволявам се да бъда краен, защото става въпрос за дебат. Но, но не може да не открия този аспект в гледането два часа на едно ездене. В него има елемент на реалити шоу. Според мен. И не случайно трябва да издържим това реалити шоу и трябва да взимаме допинг. Два часа, аз два часа не мога да стоя на един стол. На Най-вероятно ще се уморя, а камо ли ако карам. Затова допинг ми трябва, защото зрелището трябва да продължи, шоуто трябва да продължи. Много хубава песен. безспорно. И много, много важен, не само за край на 20 век рефрен, но и за цялата част на 21 според мен сега. И имаше нещо много важно, с което завършихте, за това, че всеки трябва все пак да търси постижение, но използвахте една много различна дума от тази, която използва закона и според мен е и комерциалния спорт. Думата беше добри постижения. А думата на закона каква беше? Високи постижения. А, според мен има огромна разлика в това да търсим добри постижения. Постижения, които ни радват нас самите и са невидими за другите. Този, имаше едно такова за вътрешния спорт. Спорта, който е насочен към нас. Тази, който аз би го нарекал микроспортуване. Но този спорт, в който ние търсим добри постижения за себе си и не се увличаме в това да показваме високите си постижения на другите. В момента, в който миним тази тази граница е изключително а, неясна и много лесно се преминава и тя е свързана и до голяма степен с гордостта и така, и с много други неща. В момента, в който е престъпен и ни увлечение продължаваме именно към един друг идеал с главна буква в единствено число, а именно постиж... рекордът. Това са високите постижения, които според мен израждат цялата идея. Израждате до толкова, доколкото аз виждам в спорта пък едно удоволствие, една радост. Другият аргумент, който беше изключително интересен за а, спорта, който е едва ли не клинично изпитване за способности на хора, а, една много екстравагантна гледна точка, не толкова всъщност, но действително интересно представена. А, спорт, който е станал възможен благодарение на свободното време, абсолютно съм съгласен, действително това е един скрит труд, когато говорим за професионален спорт, или труд в свободното време, но има функциите на труда да възпитава тялото едно време, когато работим на полето, всъщност не ни трябва спорта, защото просто нямаме сили за такъв, пък и тялото ни е достатъчно стимулирано от това да обръщаме градината и да се занимаваме с куп други неща. Днес спорта всъщност е един дестилат на труда, но труд, който за какво го полагаме, ако не е за удоволствие. Ако ние просто ще се трудим по един по-различен начин, тогава действително ние отиваме в една друга категория и трябва да го наречем труд. Професионалният спорт е труд. Това е професионален труд. Спорта обаче, който е, така да го нареша, аматьорски, но това за мен е истинския спорт, е реалния, автентичния спорт, така както се е родил в свободното време на хората, които не са били професионалисти в момента, в който са спортували свободно си време, е нещо, което доси със себе съвсем различна тръпка и тая тръпка е точно радостта, и ако обаче тази тръпка е свързана с някакъв експеримент, тогава спортуващото за удоволствие тяло се връща в експериментиращо тяло, една друга тема, с която ние ще разгледаме. Това е тяло, което търси способност, докъде може да стигне и така нататък. Това е действително, може би, едно приключение телесно за това, какви способности аз имам, и да проверя, ако ям сега а, живо месо, как ще се окаже, даже не само сурово, как ще се окаже това влияние върху моите спортни постижения. И ползата беше, която беше казана, е, че в един момент това ще допренесе за да знаем как да регулираме тези способности, когато отидем след 10 години ще можем бързо да постигнем управени резултати. Да, до някъде разбирам такава аргументация, но представете си, хората далеч не търсят някакви обикновени постижения, експериментирайки вече в полето на спорта клинично изпитване. А те търсят това как да направя бицепса с 70 см, да речем. Или как да, а, да пробягам едно разстояние от 100 метра, пак същите примери ще използвам, за по-малко от 10 секунди. Или за 200 по-малко от или колко секунди. А, как, що за общество ще е общество, в което всички искаме да имаме 70 см бицепси и да бягаме 10 метра за, 100 метра за по-10 секунди. Действително можем да говорим за постижения, но тези постижения пак излизат извън този термин високи постижения, които в последствие да реинтегрираме като средно ниво. Не сега го постигат само избрани, които са успели да експериментират, това са най-добрите елитни спортисти. След 100 години всички ще бягаме, нали като тях, те ще бягат още повече. Аз така се го представям това непрекъснато експериментиране, подобряване на способности, търсене на нови способности и така нататък. момент всъщност. Ще се откажем от тялото. Защото тялото не ограничава. Примерно имаше много интересно изследване, може би и спортната медицина тук е силна, за това каква е максималната скорост на бягане и дали Хюсин Болт е стигнал до нея. Може ли да се бяга повече от това? Защото в един момент костите ще се щупят. В един момент просто не може да издържи тялото да се бяга повече. Има един някакъв ръб, на който ръб, колкото и да се доближаваме до него, в един момент стигаме въпреки всичко. И тогава въпросът е, защо не е това тяло? При условия аз с кола мога да го избягам за една секунда. Тоест, ако аз мога по някакъв начин да механизирам част от тялото, така че да го бягам, знаем, че да го бягам по-бързо, защото не го направя. А, а, знаем, че сега на пара Олимпийските игри участват хора, които са с специални протези, които са направени по начин, който им позволява да бягат дори по-бързо от хора, които имат естествени крайници. Разбира се, никой все още не си отрязал краката за да бяга по-бързо и слава Богу. Но, но в името на постиженията защо не? не ако това ще ме осигурява. Определен доход, ако това ще ми осигурява семейството, ми фи, аз в един момент ще бягам с такива крака сигурно, просто за да мога да бъда част от този бизнес. Ам... И само искам да добавя още един, доктор Ильдума би могла да бъде доста по-вече по примери да даде, но и за един много интересен допинг, който отново е свързан с тялото, този тази тема може би, а също има своите въпроси. Допинга, освен за приливането на кръв, е много интересен случай на допинг, а именно, тъй това е, че с въпросите, които ние говорим, за а, забременяването като допинг. А, жена, която забременява, за да увеличи а, и стимулира тялото си, непосредствено преди състезателния период, преди момент на стезанието, извършва в подходящия момент аборт, след което използва а, тази мобилизация, която бременността предизвиква в женското тяло за по-високи постижения. Това не нарушава по никакъв начин. Според мен, никакви правила за допинга, поне така си мисля, не знаем. А, антидопинговата агенция не знам дали имат специално такъв случай, който да го е канонизирала като допинг, а, но показва отново, виждате, как инструментализираме не само тялото, за да постигнем постижение, а инструментираме и такива естествени процеси, които са ключови за нашата цивилизация, каквито са премеността и майченството, за да можем това тяло, което е инструмент с него и благодарение на него да достигнем до следващия рекорд. Да постигнем по-добри, високи, просто добри резултати. Което отново е един аргумент за скептичната е, моя версия за спорта е, и за това, което се случва в него днес. Доктор Ильинова, дали имате някакъв коментар, който искате да направите до тук? Имах такова чувство, като ви поглеждах от време на време. За или против спорта? Коментирахме с доктор Ставру, че спорта за всички, както кой го квалифицира, или това е тъй наречения спорт за здраве, това е истинския спорт, който повишава възможностите на организма, създава условия за перфектна физика, добро емоционално състояние. Иначе състезателният спорт, особено съвременния състезателен спорт, със тия много високи изисквания, много високи тренировъчни натоварвания, като до тренировка организма не е в състояние сам да се възстанови напълно, неминуемо нанася известни отрицателни последици и вреди. И по повод на коментара, че т. Т. Т. Т. временния състезателен спорт е, травматизира тялото, от една страна, травмите, за които всички сте си се чували а и част от вас са преживявали, наставите, като дисторзии, луксации, навяхвания, изкълчвания, хиперекстензии или руптури на мускули, на сухожилия, даже и фрактури на кости, съществува микротравматичен процес, който е фактически следствие на пренапрежение на тъканите на упорно двигателния апарат, най-често в състезателния, високоразрядния спорт. Вследствие на много големи, често повтарящи се еднотипни натоварвания, настъпва вазоконстрикция, т.е. свиване на кръвоносните съдове в засегнатия участъка. Както ви споменах това, може да се наблюдава във всяка тъкан на опорно-двигателния мускули, стави, ставни връзки, сухожилия, кости, даже между дискове. Вследствие на вазоспазма се влушава кръвоснабдяването, и на практика това е дистрофичния процес. Поначало микротравматичните увреждания са дистрофично-дегенеративни промени в тъканите на опорно-двигателния апарат. И това съответства на предклиничния, дистрофичния процес, т.е. влошеното кръвоснабдяване, съответства на предклиничния стадий на заболяването, което се характеризира с. Болка, която може да е от съвсем лека, презумерена до силна, зависи от прага на болка на съответния човек, само по време на физическо натоварване. След това с напредване на процеса, защото най-често високоразрядните спортисти или не обръщат, или слабо обръщат внимание на, на това оплакване, а трябва да ви кажа, че болката е симптом и трябва да се копира. Много треньори казват, тренирай, тренирай, като имаш, като те боли някъде, значи има ефект, което абсолютно не е правилно. Има ли болка, тя трябва да се копира. С напредване на процеса настъпва асептично възпаление в засегнатия участък, следствие на влошеното хранене и кръвоснабдяване, дистрофичния процес в влошеното хранене, настъпва асептично възпаление, последвано от дегенеративни промени, такива цикатрициални ръбцови. И това вече е клиничният стадий на заболяването, при което болката е на лице и в покой. Събужда се спортиста, защото го боли рамото, лаката, кръста или засегна китките. Има си характерна локализация на, примерно, тенис лаката е типично заболяване микротравматично от пренапрежение. Рамо на волейболист или рамо на копия хвъргача има между прешлените дискове при штангисти, китките също при штангисти, публъв докторен синдром, вътрешната страна на подбедрицата при футболисти вследствие на външната ротация на долния крайник. Така че има си характерна локализация. И клиничният стадий на заболяването може по-нататък да се развие в три възможни начина. Един е спонтанно оздравяване, обаче то не е съвсем спонтанно, е при пълно преустановяване на всяко физическо натоварване за 7 до 10 дни и употреба, плюс употреба на противовъзпалителни, несториоидни медикаменти, локално като мазила и може и предостата и чували сте ги Фелоран, волтарен, мувалис, диклофенак, диклак и така нататък. Но високоразрядните елитните спортисти не могат 10 дни да не тренира, защото примерно след 20 дни или след месец имат състезание, така че не спират. А, иначе даже с иммобилизация. За 10 дни примерно да се имобилизира засегнатия участък и употребата на противовъзпалителни, шанса да оздравее е на лице. Другия вариант е хронифициране на процеса, който е по-характерен за състезателния спорт, защото, както ви казах, нямат възможност да преустановат всяко физическо натоварване. Употребяват нестероидни противовъзпалителни, мазила. Носят пристягащи превръзки на лакътници, на коленки, на глезенки и за известно време затихва процеса, т.е. болевия синдром е отстранен, обаче след известно време отново е на лице. И третата възможност е макротравми, Увредените от микротравматичния процес. Тъкани са много по-податливи на разкъсване на мускулни влакна, на ставни връзки, сухожилия на навяхване, на стави, изкълчване, даже фрактури на костите, тъй е като и костите са подложени на този микротравматичен процес, .е. дистрофично т.е. дистрофично-дегенеративни промени в тъканите на опорно-двигателния апарат. Така, че това също трябва да си има предвид от високоразрядните спортисти, още през първия стадий да се търсят начини за терапия, за да може действително да се премахне патологичния процес да се преостанови по-точно и да, да бъде излекуван. Така че от положителното отношение към спорта смятам, че всички го имат и знаем и трябва да се пропагандира децата от ранна възраст да практикуват, да спортуват със съобразени естествено натоварвания за техните възможности, а и след това вече порасналият човек да спортува ежедневно за собствено удоволствие и здраве. А състезателния спорт, сега има си верно хора, които се насочват към състезателния, от една страна талантливи, от друга с амбиции, желание за победа. Но съвременният състезателен спорт в значителна степен нанася вреди на организма. Друг е е, че системното спортуване, особено за здраве, забавя процесите на стареене по повод по на... По за, за много по-дълго се задържа работоспособността. Кардиореспираторната система е с много по-високи адаптационни възможности. Мускулатурата не атрофира, така както при не е човек. Така че спорта за здраве си е едно ценно занимание и трябва да се практикува. Аз също искам да подкрепя именно този, би го нарекал още и невидим спорт, спорта, който не се вижда от никой, но ние си го спортуваме и това ни носи удоволствие от това. Всъщност, моята атака или атаки към спорта за високи постижения, всъщност, имат за цел да махнат Първата картина за спорта, който е свързан с постижение, която идва, когато говорим за спорта и да се опитам всъщност на нейно място да изградя една друга представа за спорта, е именно спорт като личен ангажимент, като свободен, а, свободен спорт, като активност, която зависи от мен самия. А, ето още един, аз самия също съм го изпитвал това нещо, когато а, не мога да си дам почивка, защото трябва да постигна някакви постижения. Uh, вече календара е на спорта, има един спортен календар, който ми определя ритъма на живота, вместо ритъм, ритъмът ми на живот да определя как спортувам. Именно този момент, в който вие губите контрол, ако спортувате, да речем, аз така за себе си го обяснявам, тъй като аз спортувам, както най-вероятно всички от нас, в момента в който губя uh, контрол върху ритъма на спорта, това означава, че вече спорта определя моят ритъм. Това означава, че аз от спорта за всички, от този невидим мой спор, който си го практикувам за радост, съм навлезал в една територия, която гранича с един псевдоспорт на високите постижения. Защото аз никой няма да постигна някакви, кой знае какви високи постижения, но винаги ще си вкарам така да каже, микротравми в тялото, защото съм се опитал да го направя. Тоест, за мен е важно да, да, да знаем къде е границата, може би, или поне да се замислим има ли такава граница, след която спорта за здраве се пръща в нещо друго. И кога да спрем всъщност. И а, въпросът, който беше свързан с а, застаряващото, спортуващо тяло е точно, а, Захари го каза всъщност в някаква степен, че а, тогава, когато не говорим за спорта за изкуство, ние можем да го правим и на 100 години. Всъщност и от най-големите майстори в японските бойни изкуства са станали такива, след като са пенсионирали. Човека, който е създал школата, за която стана въпрос, е практикувал колко 60 години и повече, след като се е пенсионирал на 60 години. Значи, представете си за какво за старо тяло говорим всъщност. Това е тяло, което не спортува всъщност, а, а живее в собствения си ритъм и търси собствената си а, хармония и баланс. А, това нещо можем да го направим в рамките на физическа активност, но само когато Знаем къде са границите на този баланс, когато той отива вече в нещо друго, което друго а, ни пречи да бъдем себе си най-общо казано. Има ли момент, който бихме приели, че е късен момент за започване с спорт? Въпросът е и към Захари Георгиев, и към вас, и към теб. А, първо искам да благодаря на господина за сегна темата за това, че някога да го наречеме спортуването или занимаването, всъщност е било приоритетно определени касти. Гръко-римското общество, робите, те са си вършили черната работа, останалите са имали време да творят както фантастични класики, пиеси и драми, така и са създали Олимпийските игри. Рицарството, на база на работещите селяни. Самурайите също. Тук искам да споделя, че всъщност ние живееме в много хубаво и интересно време. Тези ограничения вече ги няма. Тоест всеки независимо от състоянието си материално, класа или всичко останало, той може да спортува. А, махам вече бойни изкуства, колоездене или всичко. Той може да прави нещо да работи. И след като все пак обществото страшно много обръща внимание на парите и на зрелището, но това все пак са една каста от професионални спортисти. Останалата част спортува точно за здраве, скрития спорт, за който каза господин Ставро и както пак господина спомена много от тези хора, които след като завърша спортната си кариера, могат да предадат своето знание на следващите. И да речеме, твой син, ако попадне на добър културист, той няма да даде никога на боли, защото го е преживял. Ще го спаси. Ще му намери друг начин. Ще му даде и едни морални устой, той да продължи, без да гони онези върхове и пари, които всички ги гледаме. Съзяпнали оста, но никой не знае какво е да влезеш в една клетка и да се биеш свободни долбори. Отвънка е красиво, фантазираш, получават по стотици хиляди долари, но като влезеш там разбираш, че не е за всеки. Така че именно това искам да споделя, че спорта е нещо прекрасно, че е хубаво всички ние, които. Можеме да го предаваме на следващите поколения със ответните ценности, без да гоним и кой знае какви постижения. И че това може да продължи независимо на колко години си. Наистина, в Япония, цялата наша школа, има раздел Тай Чичоан и упражнение китайски за дишане. В Япония до 60 се работи безумно. След това ставаш един аутсайдър вън от обществото, 700 баби и дядовци, които практикуват сигун, дихателно упражнение и всичко останало. И те получават смисъл, включително се и социализират. И затова ще завърша. За спорта няма възраст. Започваме него. Когато можем, когато успеем, а тези, които могат, хубаво да го предават на другото поколение. Със съответните ценности, без гонене на големите пари и за здраве. И морално удовлетворение. Ако искате да кажете нещо. Напълно възможно е на всяка възраст да се започне обаче натоварванията да са съобразени с възможностите на организма и съвсем постепенно нали, да се работи. А по принцип, вероятно сте чували, че теоретично максималния пулс на човека се получава като от 220 се извадат годините на, на спортиста или на човек. Така че с напредване на възрастта максималния пулс, до който може да се достигне, намалява значително. А пък спорта за здраве е на 75% от максималния пулс. Така че човек може да си направи сметка доколко може да се натоварва, с максималния пулс съвсем кратко може да работи, чу... и то тренирания спортис. Високото спортно майсторство, то е състезателния спорт, по голямата част от тренировката, над 95% от тренировачното време, трябва да минава с субмаксималния и даже над субмаксималния пулс, който е 85% от максималния. Но това е за високото спортно майсторство. Спорта за здраве 75% от максималния. всеки. Като си извади неговите години, вижда колко му е максималния. А 75% от максималния е спорта за здраве, който няма да увреди човек. И при всички случаи, когато човек започва съвсем начало да спортува с много по-малки и кратки натоварвания и да постепенно, постепенно да ги увеличава. Първо с 10 минути, 15 и така. Така че на всяка възраст може да се започне да се спортува, и то според предпочитанията, защото един предпочита да бяга джогинг, друг предпочита фитнеса, с със що ме начинаеш с много по-малки натоварвания и леки, някой предпочита гимнастика, друг аеробика, а иначе и туризъм, походи, различни игри, такива, също са си подходящи за, за начинаещи на по-голяма възраст. Аз бих дал за пример един много за мен, поне въздействащ разказ, притча, който е свързан за с източните бойни изкуства, а, и който показва една разлика именно между спорта за здраве. Виждате, има спорт за здраве и спорт за нещо различно от здраве. Този акцент, който аз продължавам да държа а, здраво в ръце и да не го изпускам, но а, там ще една такава притча, която. Винаги си спомням, когато говоря и когато си мисля за този въпрос, е един начинаещ отива при големия майстор и го, и го пита, учител, окажи ми за колко време ще науча и ще стана майстор в твоето бойно изкуство. Той ме казва, ако тренираш, има на различни версии, казваме една от тях, ако тренираш веднъж седмично за 15 години. А учител, ако тренирам три пъти седмично за колко години? Той е казал, мисля, за 25. А ако тренирам всеки ден. За 60. Тоест идеята е, а, че ние спортуваме или по-скоро майсторите, тези, които са разбрали смисъла и това, което и отново беше казано тук, нали, да предаваме ценности, а не постижения. Не, аз съм треньор, който е бягал за под 10 ти си мой ученик, трябва да бягаш под 9 Твоя ученик под 8 и така в един момент другия няма да бяга, той ще те репортира нали, накрая, защото просто няма какво повече да се направи. А, а да предаваме ценности. И една от ценностите е именно свързана с отношението към спорта. Спорта е процес сам за себе си. Това е като изкуството. Значи каква е разликата в естетиката? Много философи са го казали, Естетиката е нещо, което се прави за самото себе си. няма никакъв друг смисъл. Нещо, което не прави удоволствие от самото себе си. Когато по такъв начин подхождаме към един спорт, той се превръща в изкуство, ако трябва да направим разликата между спорта и изкуството. Когато ние отиваме да тренираме, защото това ни харесва и защото това е част от нашата представа за това да се изкараме добре, показано по един много жаргонен начин, тогава ние творим изкуството. Тогава ние вече сме майстори. Ние ставаме, ако нали, може и абсурдно да звучи, но дори без да тренираме ще стане майстори. Само благодарение на нашето отношение към това, което искаме да правим. Защото ние вече сме в изкуството, а не в спорта. Тогава, когато обаче отиваме целейки резултат, някакво постижение, т.е. целта ни е постижението, тогава ние отиваме в технологията на модерния спорт за високи постижения. А, тогава ние всъщност а, ние имаме някакъв друг смисъл, спорта става инструмент. А за мен постиженията са един обективен резултат, който въобще не се а, включва като цел на деяността. Всеки, който се отнася по такъв начин към спорта, че това е негово удоволствие, което той прави, отделя си още един принцип в японските бойни изкуства и е това, че Половината от тренировката е да отидеш на тренировка. Половината. Значи може да не тренираш въобще. Просто отиваш и стоиш. Но ти си тренирал вече. Ти си тренирал 50% от това, което трябва да тренираш. Дори и да не си хванал оръжие, да не си от дрехата, с която трябва да тренираш така натат. Тоест, ако ти по този начин тренираш, постиженията са неизбежен резултат. Неизбежен резултат. Този резултат не е нужно да бъде вграждан като някаква предварителна цел и да усъкътява. Спорта като удоволствие. Именно този микроспорт удоволствие е нещо, което аз искам да се запази като ядро на спорта като понятие И затова възставам срещу идеята за комерсиалния спорт, който видите, е изключително хубав, изключително добре рекламиран да безспорно. И трябва ние да се водим по него. Кеча. Примерно, е един спорт, който тотално е признал собствената си несъстоятелност, се е превърнал в атракция в едно някои удри. И това са актьорско майсторство, това е всъщност спорта зрелище. Докато спорта вътрешния, който никой не го гледа, няма 200 камери да не гледа, тогава всъщност ние спортуваме реално и тогава ние имаме допри до това, което наричаме изкуство. Благодаря. И, не знам, да приключваме или искате ли още въпроси? Те, те нашите въпроси тази вечер бяха по-скоро коментарни изложения. Може Да, заповядайте. Да, да. Аз съм не практикувал като пощален спортно ходене и въобще особено като телеграфен, просто без да съм трениран, просто съм по професията ми е налагово да хода и просто считам, че е, спорта е приложим при различни спорт, при различни дейности, при но един... Е, Бизнесмени, примерно един охана, един човек, който е тренил, примерно бокс, както един родина, той може примерно да работи като охана на бизнесмен, който е ценен труд, примерно за него и примерно болни изкуства, той може да бъде охана и да стане бизнесмен или да бъде продавач, ако има и примерно един човек, който е практикувал лека атлетика, ходене дълго време, той примерно може да работи по-старионни, ако е практикувал и такива болни изкуства, той би се случил добре да работи по-старионно. ли ви удоволствие? Да ходите така. Да. Ами ето, аз например имам щупено прино при падане. Просто ходих така, самото ходене, но явно човек си каза инвонтивно, възрастен човек пълно пада бедо, тук имам пирони. Аз даже ще да питам, дали пирони могат да се извадат след 13 месеца, както аз имам пирони при доктор Иванов. Ме. Той не знам, че е преподавал във ваш институт, доктор Иванов, във вашата катедра. Защото ще да питам после се, ще... няма сега да ви питам. Благодаря. Някой има ли реплика към това? Това на мен ми прозвуча като така, един, едно пожелание всички в това, което правим като ежедневно занимание, било то професионално или като нещо в свободното си време, да се възползваме максимално от моментите в които може да се движим. Да. Двигателната активност е много важна определени видове физически труд, целия работен ден минава с този пулс, който ви казах 75% от максималния и това си е един вид спорт, движение от рода на спорт за здраве. Обаче поначало съвременния етап, заради техническите улеснения, съвременния живот, много намалява двигателната активност на човека и, на повечето хора целим работен ден минава, примерно, в офиса, както казват и на бюро. Така че хубаво е да си намират спорт, който да си тренират за здраве, за кондиция, за самочувствие. Добре. Благодаря. Има ли някой от вас нуждата да каже нещо като заключение, едно изречение? Аз мисля, че го казах преди малко. Спортът е за всички. Това е прекрасно нещо и всеки, който може, нека да го предаде на другите да им помогне, да усетят удовлетворение от него. А големите постижения ще ви оставим на големите спортисти, на професионалистите. Благодаря. Приятна вечер.